İbranilərə Məktub 11-ci Fəsil İman, ümid edilənlərə etibar etmək, görünməyən şeylərə əmin olmaqdır. Əcdatlarımız imanları üçün müsbət şahadət aldılar. İman vasitəsi ilə dərk edirik ki, kainat Allahın kəlamı ilə yarandı. Beləcə də görünən şeylər görünməyənlərdən törədi. İman vasitəsilə Habil Allaha Qabildən daha yaxşı bir qurban təqdim etdi. Bunun vasitəsilə salih olduğu təsdiq edildi. Çünki Allah onun təqdimləri barədə şəhadət etdi. Habil ölmüş olduğu halda iman vasitəsilə hələ də danışır. Xanoq Ölümü görməsin deyə iman vasitəsi ilə dünyadan götürüldü. Onu tapa bilmədilər, çünki Allah onu dünyadan götürmüşdü. Götürülməzdən əvvəl o şəhadət almışdı ki, Allahı razı salıb. İman olmadan Allahı razı salmaq qeyr mümkündür Çünki Allaha yaxınlaşan şəxs inanmalıdır ki, o var və onu axtaranlara mükafat verir. Nuh, hələ gözə görünməyən şeylər barəsində edilən xəbərdarlığa, iman vasitəsi ilə ciddi yanaşaraq, öz ev əhrinin xilası üçün qəmi düzəltdi. O, iman vasitəsi ilə dünyanı məhkum etdi və imana görə olan salihliyi ir solara qaldı. İbrahim çağrılanda, iman vasitəsi ilə itaətli olub, İrs alacağı torpağa getdi. O, hara getdiyini bilməyərək yola çıxdı. İman vasitəsilə vəd edilmiş ölkədə bir qərib kimi məskunlaşdı. O, eyni vədin həm həmvarisləri olan İshak və Yağubla birlikdə çadırlarda yaşadı. Çünki İbrahim memarı və banisi Allah olan bünövrəli şəhəri gözləyirdi. Sara özü sonsuz və yaşı ötmüş olduğu halda, iman vasitəsi ilə nəsil yaratmaq üçün güc aldı, çünki vəd edəni sadiq saydı. Buna görə də bir kişidən, artıq ölüdən fərqlənməyən birindən sayca göydəki ulduzlar qədər, dəniz kənarındakı qum kimi saysız hesabsız nəsil törədi. Bunların hamısı imanlı olaraq öldü, vəd edilən şeylərə nail olmadılar, amma bunları uzaqdan görüb salamladılar və özlərinin yeryüzündə yad və qərib olduqlarını iqrar etdilər. Axı, belə sözləri deyənlər bir bətən axtardıqlarını göstərirlər. Əgər onlar çıxdıqları ölkə barəsində düşünsəydilər, qayıtmağa imkanları olardı, amma əslində onlar daha yaxşı bir ölkəni Yəni, səmavi vətəni arzu edirdilər. Buna görə Allah özünü onların Allahı adlandırmaqdan utanmır, çünki o, onlar üçün şəhər hazırlamışdır. İbrahim sınağa çəkildiyi vaxt, iman vasitəsilə ishaqı qurban olaraq təqdim etdi. Və ədlərə nail olmuş İbrahim, bircə oğlunu qurban vermək niyyətində idi. Halbuki ona, İsaqdan törüyənlər sənin nəslin adlanacaq. Deyilmişdi. O, Allahı onu ölülər arasından diriltməyə qadir saydı. Buna görə də məcazi mənada İsaqı ölümdən geri aldı. İman vasitəsilə İsaq, gələcək hadisələrlə əlaqədar Yaquba və Esaba xeyr dua verdi. Yaqub ölərkən, Yusifin hər iki oğluna iman vasitəsi xeyr dua verdi və öz dəyənəyinin başına söhkənib Allaha səcdə etdi. Yusif də ölərkən, İsrail övladlarının Misirdən çıxacaqları haqqında iman vasitəsi ilə söz söyləyərək öz sümükləri barəsində əmir verdi. Musa doğulanda anası və atası İman vasitəsilə onu üç ay gizlətdilər. Çünki onlar uşağın gözəl olduğunu görüb, Padişahın fərmanından qorxmadılar. Musa böyüyəndən sonra, Firon qızının oğla adlanmaqdan iman vasitəsilə imtina etdi. Günahdan müvəqqəti zöv qalmaqdansa, Allahın xalqı ilə birlikdə əzab çəkməyi üstün tutdu. Məsih naminə çəkdiyi təhqiri, Misir xəzinələrindən daha böyük var dövlət saydı, çünki gözünü alacağı mükafata dikmişdi. İman vasitəsi ilə Padişahın qəzəbindən qorqmayıb Misirdən çıxdı, çünki o gözə görünməyəni sanki görmüş kimi möhkəm dayandı. İman vasitəsi ilə Musa pasxı qurbanının kəsilməsini və onun qanının çilənməsini həyata keçirdi ki, İlk doğulanları öldürən məhv mələk İsraillilərə toxunmasın. İman vasitəsi ilə İsraillilər qırmızı dənizi qurudan keçən kimi keçdilər. Misirlilər də bunu etməyə cəhd etdilər, amma boğuldular. İman vasitəsi ilə İsraillilər yetdi gün yerixunun ətrafında gəzdikdən sonra onun divarları yıxıldı. İman vasitəsi ilə Faişə Raxaf, casusları dostçasına qarşıladığı üçün, itaətli olmayanlarla birgə həlak olmadı. Daha nə deyə bilərəm? Gideon, Barak, Şimşon, İftah, Davud, Şamuel və başqa peyğəmbərlər barəsində danışsam, vaxtım çatmaz. İman ilə onlar padişahlıqları məqlub etdilər. Ədaləti icra etdilər, vədlərə nail oldular, Aslanların ağızlarını bağladılar, Şiddətli alovu söndürdülər, Qılıncın ağzından qaçdılar, Zəiflikdən qüvvətləndilər, Döyüşdə güclü oldular, yadillərin ordularını qovdular, Qadınlar öz ölülərini dirilmiş geri aldılar. Bəziləri işkəncə çəkəndə, qurtulmaqdan imtina etdilər ki, dirilib daha yaxşı həyata nail olsunlar. Digərləri də təhqir olunub döyüldülər, ha belə zəncirlərə və həbslərə məruz qaldılar. Onlar daşqalaq edildilər, mişarlanıb bölündülər, qılınçdan keçirilib öldürüldülər. Bəziləri isə qoyun dərisinə və keçi gönünə bürünərək yazıb dolaştılar, yoxsulluğa, əzabə siyətə məruz qaldılar. Dünya onlara layiq değildi. Onlar səhralarda, dağlarda, mağaralarda və yeraltı oyuqlarda dolaşıb gəzdilər. Onların hamısı iman vasitəsi müsbət şəhadət aldı, amma vəd edilənə nail olmadı. Çünki Allah Bizim üçün daha yaxşı şey hazırlamışdır ki, onlar bizsiz kamilliyə çatmasınlar.